Alice, i läget. Det är väldigt bra, förutom då att jag var 40 minuter sen i den här podden Nej, Jag är lite småirriterad, först att du är sen och sen så är jag väldigt hungrig tack vare dig För idag provar jag och att köra din kost för en dag Och det är långt under mitt underskott så. Så Jag skulle vilja kunna påstå dig halva Halva, ja, halva ditt intag men, jag fattar det, var det. Jag var extrem ex ex för, för er som inte vet vad, vad vi pratar om så håller jag på att spela in en YouTube-video där vi byter kost. Hon provar min peak off-season kost. Där jag provar hennes kost som hon har just nu. Och Mycket mat för henne och lite mat för mig. Så ni får se det här snart på YouTube. Kul, kul. Ja, det är lite kul. Det är kul att få insikt i hur andra äter och hur de har var de har upplägg och så vidare. Uh, och jag har alltid tänkt så här du vet när stora bodybuilders säger att de ska äta flingor och hålla på du vet tänka så här, va? men vad är det flingor det kan att bollen mat eller sluta bete er men efter jag åt alla dina kolhydrater då kände jag så här Alltså det har varit så jävla mycket enklare om jag bara fick äta lite flingor än mina 700 gram ris jag har framför mig här som jag skulle börja käka liksom. Alltså jag var så trött på havryd, alltså sist det var alltså, jag bara, alltså det här är så, alltså, annars tycker jag alla fitness säger så omgröt liksom, tycker att det är så roligt med ja. gröt hela tiden proteinpulver. Men jag kände bara, fyft! Det var uppe i Det var uppe i halsen Det, var i halsen. det, det roliga, det var ju när jag skickade över Min kost efter att jag skickat över sin Så jag tyckte att jag var tydlig Men då skrev jag så här: 650 gram Eller vad det var, ris Delat på 2, 3, 4 Men hon trodde att mål 2 Var 650 gram ris. Så jag såg panik i hennes ögon du Jag tänkte att du såhär, carb-loada stabilt liksom, för <laughs> ditt pass sedan, så du kör liksom en stabil men jag tänkte bara, det är jävligt mycket protein och ämnesomsättning för att få gång på ett måltid ja. men det ja, alltså nej, men så kanske är komplicerat nej, alltså jag gjorde inte det för att, alltså, för att jag klarade typ inte av att äta som många gånger på en dag, jag har svårt för det Jaha. så jag körde faktiskt 500 gram på Bra. en måltid ja. Oj, okay. Men som sagt, det kommer uh -huh. bli en kul video. Så Nu ska vi återgå till den här podden. Men, men stay tuned för det blir kul grej. Men annars, Alice, det var länge sedan vi, vi såg och snakkade. Nej, det var det faktiskt inte för vi såg upp ett podd. Jo, på MPC-tävlingen. Innan MPC-tävlingen så var det sist på tävlingen som jag höll också livestreamen. Det måste vara två år sedan, tror jag. Ja, det var två år sedan och så följde ni med mig till gymmet och så spelade vi in YouTube-videon när vi tränade rumpa på gymmet på Ironworks i Kungsbacka. Precis, det är två år sedan, eller hur? Ah! Ja! Och vad har hänt sedan de två år sedan? Och vad har du gjort? Har du hunnit tävla? Och vad har du... du har ju hunnit ta examen, vet jag, eller hur? Ja, vad har hänt? Vilket år snackar vi då? Nu är vi inne på 2024 och då är det 2022 måste det vara. Ja, precis. Ja, då tävlade jag ju, faktiskt. Då tävlade jag ju tyngre på våren, gjorde jag. Ja. Yeah. Eh, och eh, då hade jag tagit examen året innan 2021 tog jag examen okay. All right. från musiken. Så att då, hade, då tävlade vi och så ja. Äh, och nu är det 2024 och sen så gick det, så körde jag väl ett år till lite mer, ett och ett halvt år till på sjukgymnastiknisch Och sedan så har jag varit ute och flängt lite i världen Okej, okay. ganska mycket Och eh, ganska mycket, det är beror på hur man ser allt här i världen Men Nej, egentligen inte så avdrivet, alltså så här, augusti, och, augusti åkte och vi ut Ja men hur, hur många dagar utanlands hade du förra året? Det var inte så som en gemen, gemene man kanske har mellan 7 och 14. Nej, det var ju ändå augusti, september, oktober, november. Ja, ja, december var vi faktiskt hemma. Ja, du mellannan, ja. Men du var inte hemma ja, heller, för du åkte ju till, till, till fjällen. Och sen så åkte du hem för att åka tillbaka utomlands till Dominikanska. Oh. Nej, exakt Men först till Sydamerika. Du, du råkar med mig, för jag stenkar. <laughs> <laughs> ja, du det måste det måste mycket lite närmare. Men okay. så du hade så alltså du hade någon globetrotter grej för det. Alltså du var ute och reste ut hela världen eller? Så. Exakt. Så att eh, jag träffade min nuvarande kille och så bestämde vi för att vara lite våghalsiga och eh, sälja allting hemma i Sverige och åka ut i världen. Ja, right. Mm. Och hur, hur, var det, hur, hur var det nu när du kollar på det efteråt? Var, var det värt det? Eh, ja, det var det. För att jag har alltid, alltså, som jag har alltid haft ett väldigt stort mål och alltid gått till den tanken om att jag ska göra en sån här stor resa. Så jag. Yeah. verkligen alltid vissa du ser att jag ska utgöra den här resan. Och. Nu har jag faktiskt gjort den. Och jag tror att jag... För just där och då så längtade jag så mycket. Att bara åka härifrån. Bara få resa runt. Alltså göra den delen och testa att bo på andra ställen i världen. Så att om inte jag hade åkt ut så. Då hade jag nog alltid verkligen haft svar och och tänkt. Tänk om jag inte vågar det. inte vågar åka ut. Tänk om jag inte... Alltså bara... Så, alltså inte så, så, men du kan alltid... Du kan alltid komma tillbaka, liksom. alltså, nu sitter jag i Sverige igen liksom. Men eh, du kan ju alltid liksom, så, det är ju inget som säger det ut Men om du inte vågar, så vågar du inte Men jag tänker så här nu, för någonstans grundar det här sig i någon typ av bodybuilding-podd Och när man åker så här ja. utomlands, och man, man ska liksom optimera sin träning och kost och så här, Det måste ju vara väldigt utmanande liksom, Kan du berätta lite, hur har du ens eh, löst det? Hur har du liksom tagit tag i träningen och kosten? Hur har det funkat för dig? Så här, det fungerade väldigt bra. Speciellt första månaden. Första, vi bokade ju månadsboenden. Så mm. då så till exempel vi första månaden på Samui en ö i Thailand. Då hade vi ett gym. Vi hade liksom ett helt kök och mat och allting. Och, så det var liksom, fungerade egentligen som hemma. Sen så vill man ju kanske mer gå ut och äta för att det är trevligare. För att man är borta, för att man har mycket mer tid. Yeah. Mm. Så, men egentligen så fungerar alla rutiner Väldigt bra runt omkring För att vi hade just de månadsborarna Och medkök och allting Och då kan man göra det Sedan var det att vi åkte till Bali Och Bali var inte alls lika Lätt att göra det För det fanns inte lite smidiga masaffärer Och lika strukturerat på det sättet Så då blev det lite svårare Men annars men, tycker jag Om, jag inte så här, om man har rutiner Ja så... uh -huh. mm men om har rutiner mer exakt ja. så det blev ble hände <här> <här> så det blev ju mer att vi för vi åkte inte ut att vi åkte resa absolut men för att testa att leva utomlands på ett sätt också så då holdde vi ju många av de vardagliga rutinerna utomlands också så då hade vi ju kollat upp att det fanns ett bra gym på höjde med kök och allting Så vi hade faktiskt väldigt bra rutin på dem Men det var dock svårare, tyckte jag, på Bali För att på kosomi hade vi ändå bil och allting Men på Bali skulle man då handla med en moppe Och så var det inte lika smidiga matvärde Och där så kom jag ju på att Det kanske inte är så lätt att bo utomlands så här Som jag hade tänkt att det var Och sen så, då bestämde vi för att åka till sypen istället för där har mina föräldrar bor sedan tidigare och jag känner till att det stället och allting. Och där blev det en helt annan grej och mycket lättare att leva. Så jag tror att det har varit lättare att åka till andra sidan jorden eventuellt. Att försöka leva mer, att det är svårare att ha den här livsstilen som man har och vilja behålla den och leva utomlands borta på den sidan av världen österut jämfört med västerut. Men var ambitionen mm. att försöka leva- din vardagliga rutin- eller var det mer så här- kunde ni göra det så var det bra- annars var det skitsamma? Nej, alltså målet var faktiskt- att leva vår vardagliga rutiner borta. Och okay. det- det skulle jag nog- om jag hade gjort om det så hade jag känt så här- okej, okay, nu åker vi ut och gör en resa- av det istället för där upplever man saker- det här jag hade nog inte, ja, i efterhand så bara, okay, Man bor kanske inte där borta Utan man upplever saker där, man gör det till en resa Och sedan Så får man testa så fall något annat land Typ som Marbella, Spanien Alltså Sypen När ah. saker och ting är mer etablerat Mer ordningsamt och mer kanske Ja, ah, på ett sätt lättare att leva så Men det hade man inte mm. vetat om man trodde det Nej, precis Men vilka länder var det? Det var ju Thailand, Bali, Sypen och sen? Eh, ja. Bara. Det... <skratt> vi, hade... alltså, vi var ju exakt så. Vi var ju egentligen bara en månad i Thailand och sen så var vi hade vi planerat för två månader i Bali men det blev en och en halv månad i Bali. Mm -hmm. Och sedan så åkte vi till Sypen. Ah, och vad, vad, vilket land tyckte du, du personligen bäst om? Alltså inte som med sypen kommer jag alltid vara Liksom Favorite one för att jag har varit där mest Så men annars tycker jag faktiskt Om man ska resa någonstans så Koh Samui, Thailand Var jättebra faktiskt Var jättebra Och jag tror att jag hade haft en an lite annan inställning till allt Om man bara gjorde för resa Och bara se saker i Bali mm. Men att försöka leva i Bali Det gick inte helt svårt jag, men jag tror att det är väl. Nej, det man kanske uppfattar mer som en resa, men jag tyckte i alltså var jättefint för där var verkligen allting. Allting var strukturerat, balon på mycket byggarbete och mycket sådant. Men Kosmoi var jättefint resemål verkligen. Men jag, jag tänker så här om man, om man för att ur ett rent egoistiskt perspektiv, jag har rätt bra koll på hur liksom bodybuilding går till i Thailand, så det blir jag med om. Men syfär, hur liksom, hur är hur är Hur är liksom träningsbranschen där överlag? Finns det liksom bra träningscenter överlag? Så här, det finns ett väldigt välkänt gym Jag vet inte om ni har där World Gym i Ayanapa Som Stavros, en svensk kille har Det är ett väldigt Nej. känt ställe Nej, det är ett väldigt känt ställe Och många har där För det är många parterresor som går mm. Så, brukar de så, så det är Ayanapa en... Så <laughs> Jag tror att det är allas fokus Faktiskt när de åker på sin studentresa Att de ska bygga okay. så mycket stora armar okay. som möjligt Det är inte så jag minns min resa. Nej, men alla är ju lite olika personligt där ja. Nej. Men det är faktiskt, alltså det finns flera, jag har träffat faktiskt som tävlar i kroppsbyggning i Sypen mm -hmm. Så för att vi var där så mycket, så att det finns några stycken faktiskt som tävlar Och jag har en halvkompis kan man väl säga där nere som jobbar i en kostnedskapsbutik Och han är väldigt stor coach i Sypen och coachar väldigt många Men det är ju mer i huvudstäderna som mm. det är liksom en huvudstad. Det finns ju en huvudstad Nicosida. Ja. Men de stora städerna, så det bedrivs mer. Så, ja. så det är ändå lite kulturen av kroppsbyggning. Mm kanske kan kommentera det. Tack ta relativ... och dra, Ja, Ska vi leva av kroppsbyggning så finns det ju bättre länder än super, tror jag. Jag, kan ju Nej, upp min... jag, jag. jag är på väg. Jag är redo. Ja. <laughs> jag rekommenderar Portugal för en super. Ja. Ja, jag har faktiskt aldrig varit i Portugal. Det är trevligt. Riktigt bra gym. Så, vi får se. Ja. så nästa tre månader 21 får du lägga in en månad i Portugal. Men eh, vad är det det heter? Det så här blackout gym? Blackout, ja. Det är, det, är liksom, det är ett av de fetaste gym jag har sett. Jag har aldrig fått liksom, privilegiet att få stapla in det där nu, men jag känner att den gången som arskan någon gång bjuder med mig, då, då, då, då, då, då är jag glad. Det som är så lite kul, kul just på det gymmet, Det är eftersom det är väldigt många brasilianare som åker fram och tillbaka till yeah. Portugal. För att det har varit en, en portugisisk koloni en gång i tiden. Så de Samma språk. har liksom en ja, precis. Så när du är på blackout så finns det faktiskt väldigt många. Eh, brasilianska wellness atleter Som är där och tränar Så det är liksom alltid en wow-faktor När de mm. går runt med sina sjuka lår du vet. Men det är något annat det är ja, så här, man, man tror inte det är sant När man bara ser liksom överkroppen och underkroppen Och matchar inte ja. Alltså det är lite Nej, det att... Ja det låter som att det blir en träningsresa till Portugal Att det blir ett kampsmögen eh, Åker till Portugal ja. låter det ja. Så. Ja. Men Jag rekommenderar Jag var ju där, jag har varit där många gånger Men sen hade ju Better Bodies en sån här ja. Gasp hade ju en sån här Iron, Iron Tour ja. eh, I Portugal på det gymmet Det var jättehäftigt faktiskt så, Men, men, men alltså, ja. jag, jag är så här nyfiken för att vi vet Vad du har gjort nu, senaste halvåret och mm. året Ja. Men vad, vad, jag, vad jag inte vet Det var som händer framåt Vad är liksom nästa halvår och året framöver vad, vad, är liksom, vad är spikat i kistan Tar du bara allt som du kommer eller vad, är liksom, vad tänker du framåt nu Vad vill du göra Det är en väldigt bra fråga Och det är någonting som jag har fördelat väldigt mycket på För att nu har vi precis Egentligen landat tillbaka hem Som du sa så det här Första halvåret, halvåret också det här året så har vi egentligen kommit hem och vi har precis fått lägenheten. Och vi har ju startat igång med två tävling, tävlingar på våren, egentligen tre, yes. som har gått av stapeln. Och så att det egentligen bara varit hem och sedan varit på tävling varje helg nu framöver som vart. Och det har varit väldigt, väldigt roligt att det där tävlingssäsongen har dragit igång. Tråkigt är det i Sverige bara att det är bara en tävling kvar och sen är tävlingssäsongen över. Så, det är det. så det, är faktiskt, det har faktiskt, inspirerat mig väldigt mycket. Och det var inte, inte så, men det var inte överdrivet länge sedan jag stod på scen. Det var under 2022, så det var inte tio år sedan. Men Nej, nu så det har, så alltså, det, det är inte länge sedan Med åtta tio år. Det, det är en kort tid. Det går snabbt ja. så att säga. Ja. Ja, ja, ja. Så det gjorde mig faktiskt väldigt, det mig väldigt inspirerad faktiskt, att se alla duktiga atleter och att se båda tävlingarna, för att jag har aldrig varit på en NPC-tävling innan. Så det var väldigt roligt att se en NPC-tävling för första gången. För att jag måste säga att jag tycker ändå att det är ganska stor skillnad. Folk kommer till mig men men det är väl en glitter bikini att stå på scenen som man står på scenen. Och absolut... Men det är ändå, tycker jag ändå, det är lite två olika grenar. Det är som att man tävlar liksom i längdhopp eller sprint. Man är båda ute på banan och gör olika saker. Men det är liksom lite olika moment och saker som ska till. Så det inspirerade mig väldigt mycket att kolla på det. Och sedan så håller vi på att ja, strukturera allting med jobb och med... Jag är ju sjukgymnast, det är jag ju fysterrapeft. Mm. Mm. Så att jag så upp mig från min tjänst. Så att nu håller jag på och kollar på vad tjänsten ligger ute nu på den fronten. Jag, om dagarna så är jag med min pappa väldigt mycket som är osteopat och driver eget osteopatföretag och går bredvid honom just nu. Bara för att ja, men komma in i eh, vibben och se också mycket mer hur man jobbar manuellt med patienter. För att jag har jobbat väldigt mm. mycket bara med rehabövningar och bara lite manuellt där. Så att just nu ser det ut lite så och så håller jag på att samla liksom ja. inom sjukgymnastiken så vad är det vilket jobb vill man har det finns ganska brett vad man kan jobba med så att kolla på det och eh, inspireras av lite tävlingar och om man då som jag säger ska bli smal och stå på scenen själv då. Mm -hmm. Men och, om vi ska prata om det liksom stå på scenen själv. För då är det mm. som du säger, det är lite olika grenar lite olika discipliner Det är lite olika eh, Förbund det är mm. så här, Vart känns det som att vi, det, är liksom det drar det just nu Vart känns det som att Nästa gång Alice står på scenen Och glittrar Vart glittrar mm. hon allra starkast Jag har ju som går ganska självklart så har jag ganska mycket, eller bäst koll på SBFF och eh, den förbundet. Och jag tycker också att min fysik passar väldigt bra in där och jag är väldigt mån om att ja, men jag tävlar där min fysik passar bäst. Och i den grenen som, ja, där jag kommer göra mig snyggast, quote och kort säger jag. Eh, så där har jag ju inte testat Jag i så fall vill jag ju testa mer en NPC-bikini och de poserna Och lära mig det bättre för att se om jag kan framhäva Min fysik lika bra I de poserna. Sen så kan jag känna att det är väldigt mycket mer muskler Att stå i en NPC Att mer muskel krävs För att du verkligen ska få fram en fin fysik mm. Och Där är det också om jag När man definierar Och ser liksom har jag den muskelmassan som krävs För att göra mig bra där Och mm. annars Så generellt skulle jag säga Att SPFF är lite mindre mm. Muskelmassa Eventuellt mm. Och ja. beroende då på hur fysiken ser ut Så Sen så liksom SPFF ligger mig väldigt varmt i hjärtat För jag tycker, ja, jag tycker om det är Och jag tycker liksom det är en rolig grej Med landslaget Och åka till Spanien och vara på Santa Susanna 100%. Sen så är det väl väldigt cool grej Att jaga ett proffskort Och vara ute i världen På det Men det är också Det är också Men jag ett kämpande också, Jag vill också säga så här. För det ena behöver ju inte utesluta det andra Vi har ju liksom två fantastiska förbund Och liksom att kunna mm. liksom Jaga och göra den grejen Liksom i SBFF Och sen liksom leva ut den grejen Precis som du säger här att De har lite mindre muskelmassa och de, är, de, är lit, de har lite andra kriterier. Medan NPC går åt det mm. lite hårdare och lite större hållet. Så att, mm. jag tänker att väldigt mycket handlar ju lite grann också om. Vad man vill uppleva och vad man själv passar. Så jag, jag uppmanar mm. alla att liksom. När det klaffar och när det går. Vi kör båda tävlingarna. Det är liksom min instinkt nästan alltid. För mm. så som vi hade turen i våras här. Då gick e-tuna massage mm. Show först. Och sen har vi... Till veckan efter. Är man ute efter att lära sig, se vart passar jag, vart vill jag göra, var är den bästa showen, var är liksom det som driver mig? Då har det ut båda två. Liksom When in Rome. Hur, hur ofta är man i tävlingsform och står redo? Ganska sällan. Mm. Då tycker jag att, att bara göra en tävling, liksom, slita så länge så hårt för det. Nej, kör fler. Så liksom, kör båda förbundna, kör e först. Och så körde man liksom NPC nästa mm. gång. Och jag, Men, jag tycker såhär... Ja, kör du också. Sen är det också så här. Det, kom, det, det, det kommer alltid komma en punkt där man behöver ta ett beslut... Ta klivet. Förstår du vad jag menar för? Man kommer aldrig vakna en dag och sen så har du en helt annan fysik. Och helt plötsligt så sitter en annorlunda posering från en dag till en annan. Så man behöver ju också växa in i det nya. Och, och jag tror att väldigt många är alltid bekväma i det man har ju varit bekväm i. Och man har yeah. lite så här tvek till att kliva in i något som är okänt, något som kanske är mer utmanande. Och, och det är ju scary. Du vet, blir jag bra? Jag har ju varit bra här. Tänk om jag börja där och så kommer jag sist. Du vet. Men, men för att utvecklas i vad som helst så behöver man kasta sig ut i, i sådana utmaningar för att liksom Uh, du vet, bli bättre i det. Annars kommer man alltid, tror jag, stampa på samma ställe. Exakt. Och det var därav, uh, vi åkte ut i världen. Ja, <laughs> Nej, ja. Ja. Sen, sen, Men, sen också, jag måste bara tillägga. Sen är det också så att jag tror ju att väldigt många blir fastlåsta i idén att man måste bli väldigt mycket större. Men vi vet att alla de här. Bedömningsporterna i när man bedömer en fysik är egentligen en illusion. Sitter saker och ting ihop ett bra sätt om man har harmoni i sin fysik så kan faktiskt en mindre person slå en större person om den har mycket bättre liksom, harmoni så att den kan skapa en illusion av att den är större än vad hon eller han är. Exakt. Det, det, så det, det, att, jag, det har jag sett gång på gång liksom. Ja, om du har en fysik som flowar bättre Och det kan man hoppas att de dummar upp då För jag tyckte lite att de dumde På en precis, så dumde de Ja, ah, men den som är störst vinner Även om någon mm. annan kanske jag tyckte Hade lite mer harmoni i fysiken Då kollade jag på de mm. kvinnliga Jag var ju mer inställd på dem Så jag tyckte ja. kanske att vissa hade lite ja. mer harmoni i sin fysik Och såg lite mer kvinnliga ut Och så kändes det som att de ändå dumde lite Okej, okay, men den här personen har två centimeter till Om sina kvarts Så då tar vi den mm. och eh, alltså, Fast det är ju också så här alla alla som vi, alla vi som tittar alla tusentals som tittar det är ju en subjektiv tycke så alla kan ju tycka exactly. vad de vill sen, är det ju lite, sen när man faktiskt har chans att prata med en domare om, om sin åsikt så kan de förklara för en, och så här tänkte vi eh, och, då, och det, det har jag också många gånger men fan det här, det, det, det borde vara så solklart eller självklart men, men sen när de förklarar det på ett visst sätt hur de ser på saken, då först och varför de bedömde sådär, rätt eller fel de går utifrån sina kriterier som de har i den, just den domarpanelen Har du någon tävling på gångarskan? Är du sugen på att ställa dig på scenen igen? Du gjorde ju din comeback Motfråga Där. här nu Det heter helt ställa. <skratt> <skratt> Ja. ja. ställa <skratt> var upp nu för fan <skratt> ja. <skratt> eh, nej men jag, jag gjorde ju comeback 22 så körde jag säsongen 23 så jag är helt klart sugen på att köra igen Uh, och uh, när det blir beror en hel del på, på jobbfronten och sådär, hur mycket jag hinner med, med att få in allt som ska planeras så jag tror att det mest realistiska i mitt fall kanske blir våren 25 även om jag skulle vilja köra hösten 24 uh, så tror jag att det är mest troligt om det blir något så att det blir vår säsongen 25. Tyckte du återhämt det bra efter din senaste satsning? Absolut inte, jag är fortfarande risik. Ja, det, det, alltså det, det är den faktorn som alltså man ska veta, att det är väldigt mycket runt omkring en, en tävling som jag har ja, pratat ja, med ja. Många andra, för att ibland så låter det som att alla Pratar om den här tävlingen, att det är så himla lätt men jag ska bara det, lite så ska jag upp på scenen Så kommer det se jättebra ut i den här glipte bikini Ska man vara bra vrynålad liksom Och sen så får jag sluta ibland att oroa mig Så mycket, att bygga upp så mycket saker Men det är också bara för att senaste tävlingen Jag gjorde så gick så mycket saker snett När jag stod på Tingre, då gick så många saker Snett, och då fick jag en pris Nu fick jag liksom en reality check Att okej, okay, det kan, ibland Går det inte alltid lika lätt som man tror eller lika smidigt som de gjort i de andra satsningarna och tidigare tävlingar och då fick jag en brasklapp att det är inte alltid bara en dans på man kliver upp på scenen och många nu efteråt som har hört tidigare höstsäsongen blir det som fortfarande inte känner sig återhämtade och får tillbaka menstruation det är ganska många andra faktorer som jag tycker ibland att man bara och, jag, vi och man vill ha en bra stabil diet som på vägen ner och ändå någonting som håller efteråt så man inte ska krascha på alla de planen och kunna hantera det. Jag vet att när jag körde med första satsningar ja, jag var pluggande student, jag var 20 alltså, även om det inte är så stor skillnad, alltså, jag är inte astronomiskt gammal, jag fyller 27 år så det är inte så att, ja så. men det händer ändå mycket saker på alltså kort tid bara på de åren och hur man Ja, man hanterar också mycket andra saker i livet Då var alla alla som jag kände Var det viktigaste hur man stod i en frontpost liksom. Nu är det mm. viktigaste för andra Att de ska skaffa barn Och göra tredje, fjärde och femte liksom. ja, det, det är ja. inget jag rekommenderar Det här med skaffa barn Det nej, är faktiskt tydligt mycket bättre och roligare Jag tycker det är en viktig poäng Att lyfta det som du säger att <hör> Att när vi gör en diet så är det ju inte bara det att vi, vi liksom tar bort en skvätt ris och sedan ser man snart i form utan det är rätt mycket mer som krävs och för att liksom ta sig tändningsform så får man lida ganska mycket och ganska länge och liksom det kommer smaka brunt en period om man ska bli riktigt riktigt bra och det är ju liksom på den manliga sidan så kan man bli jävligt sliten och tärd och det tar en återhämtning men på den kvinnliga sidan så är det nästan ännu mer ömtåligt och återhållningsperioden är ännu längre. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att du belyser det. Och jag tror att det finns väldigt många unga tjejer som vill in i den här sporten som vill någon gång tänka om shit, en dag ska jag bli lika bra atlet som Alice. Och då är det väldigt viktigt att veta sanningen bakom vad det kostar att bli så bra och vad det mm. kan kosta att liksom tävla. Och det är, att det är inte bara den dagen vi står på scenen, utan det är också de veckorna innan och de månaderna efter som måste till. För där också tycker jag Självklart om det går bra Då känner man ju så här, Wow det här var jätteroligt Och så glömmer man helt plötsligt Att man har haft en minsta gnutta svårt på dieten Eller någonting Och så är allting underbart så. Och det är ja. ju ett mänskligt beteende Och det är ju väldigt bra att vi har det så Så vi inte känner att allting Kommer ihåg allt som var jobbigt ja, ja. hela tiden Men som senaste tävlingen När det inte gick så bra Och om det inte är så Men det är bara en person som kan vinna sin klass Och det är bara en person som kan vinna overallen Då om det inte går som man har tänkt sig Alltså det kan ta ganska hårt på en också psykiskt. Att det yeah. blir en ganska lång resa därifrån psykiskt. Att man kanske trodde att man alltid varit den här träningstjejen på gymmet. I kanske åtta år. Alltså jättelång tid. Och nu ska man äntligen göra sin tävling. Och efter det så gick det jättedåligt. Och man känner att man tycker inte alls träningen är rolig längre. Och man känner att allting, liksom det man hade som sin största passion. Går ner i botten. Alltså det kan hända ganska mycket... Psykiska faktorer Och det är inte alltid bara att om man kommer liksom Fem att man känner såhär Fast jag ska köra NHD till nästa gång Utan det beror helt på där hur man ser det Och det får man ju vara med på i matchen själv I huvudet också Men det är inte lika lätt sagt som gjort Jag tror att Nej. väldigt många går det där Att man tänker att placering är det som är liksom Intressant, självklart vill vi alltid vinna Anledningen till varför vi tävlar är att vi gör allt vi kan för att vinna Men mm. du kan ju faktiskt vara Jättemycket bättre än vad du var förra gången och placera ännu sämre För att mm. vi vet aldrig på vilka du möter, liksom. ja, vem, vem du möter och vad domarna vill ha För den dagen För att jag och arskan har ju liksom privilegiet Att komma från bodybuilding scenen Där allting är så enkelt du kan liksom, Ju större du är, ju hårdare du är Ju torrare du är, ju fyllare du är, ju bättre Punkt slut Men bikini ser ju verkligen inte ut så utan bikini och liksom wellness och de här grejerna Det är ju väldigt andra Det finns liksom. ju ja, liksom, Du ska vara perfekt lagom stor, du ska vara perfekt Lagom hård, du ska vara lagom Snygg, du ska vara det här, vad är det? Det är så subjektiva saker som man får Följa trender och man får lära sig Väldigt mycket mer om sporten och den, den Av alla sporter är den som jag tycker är svårast Så som jag jobbar på coachsidan, att Mm. Hur ska man pika den här atleten? Hur ska vi presentera mm. den här atleten? Vilken domarpanel sitter? Vad är, de senaste, vad, är, vad är det senaste som Tyler Mannion har gått ut och uttalat sig om i kriterierna? Mm. Mm. Och det är, det är så mycket saker som ändras hela tiden för sporten är någonstans väldigt ung och eftersom att den har sina mm. liksom, kriterier så är det väldigt svårt att veta var man ska vara. Ja, yeah. men, men jag tycker i alla fall: Du lyfter upp en sjukt viktig poäng. Uh, och speciellt tycker jag att det är viktigt att det riktas också mot yngre killar och tjejer i det här fallet- som, som bara kanske ser glamouret eller alla coola uppdateringar- och alla coola bilder från den tävlingen, för det är fränt. Liksom. Men man har man, man inte riktigt förstått, som du säger, allt jobb som behöver göras efter- allt, all uppoffring i alla former och liksom emotionellt och whatever som krävs under men också tomheten efter eh, och som du säger eh, alla går ju in såklart olika hårt men när man går in hårt kille som tjej så blir man ju påverkad av det fysiskt alltså jag, jag är fortfarande sliten alltså det är ändå, jag har det sist i november det är ändå ett tag sedan jag är liksom, båda axlarna är helt slut jag har Hälsborg i vänster fot du vet såhär och det är liksom en, en, en, en, en aftermath av att liksom ha tävlat en hel säsong det blir ju slitsamt och det är ju, det är ju inte skönt någonstans och det liksom Uh, och det är som sagt som, som du säger, att det, jag tror att väldigt många inte har sett den delen uh, och det är väldigt många som jag tror också drabbas av post-show mm. uh, typ depression och hela den grejen mm. som vi aldrig får höra hör, hör talas om och de pratar kanske inte med någon eller sådär. sen en jätteviktig grej som jag ändå vill lyfta upp i podden som du liksom, att du påbörjade mm. det här nackdelen med den här, alla de här grenarna är att vi bedöms av eh, en domarpanel för våran utseende. Alltså vi står yeah. i princip nästan nakna och blir bedömda för vad vi har byggt upp. Och Det är så lätt att den bedömningen och folks åsikt om ditt utseende blir synonymt. På, på vad du tycker om dig själv eller vad människor placerar dig som person. Och, och det, den är ju skitjobb för att hur din fysik placerar sig på en tävling eller hur den bedöms har ju ingenting att göra med vem du är som person. Och det tror jag är ju också någonting som man måste ta med sig att det är inte personligt, alltså bedömningarna eller placeringarna. Ja, jag, jag delar ontills helt. Jag tror det är väldigt svårt att liksom kunna särskilja det för, för någonstans är man ju liksom människa i grunden och jag tror att när du då är liksom, eh, i på scenen, du är så adrenalinfylld, du tror att folk är ute efter dig och du de är liksom ja. där så att när du då blir bortom för hur du ser ut och vem du är så är det nog ja. tufft att ta, tufft att ta Nej, det jag, vet, jag, jag vet, jag förstår vad jag menar. Ja, jag håller med dig helt. Jag håller med dig helt ja jag inte så, men jag har faktiskt inte haft så svårt med det just den delen det tycker jag faktiskt jag har verkligen sett att okay, min, min fysik är min fysik alltså det är min fysik liksom. det är en helt annan sak min personlighet och allting det är en sak så jag har inget svårt liksom, att ta objektiv kritik om min fysik. För att jag vet att jag kan, jag kan forma den, ändra den och jag vet att den ser olika ut beroende på vad jag har ätit, hur mycket jag har tränat och vad jag har gjort. Så jag är ganska duktig på att liksom, objektivt kritik okay, det här är min fysik. Ni kan absolut bedöma den. Och min senervaro, alltså så här så. Och sen är min personlighet en sak. Men att jag inte går upp och levererar någonting som jag vet är tillräckligt bra liksom. Mm. Som jag gjorde då på tyngre Alltså det blev bara Så jobbigt att jag gick upp och levererade Det här är inte jag nöjd med alltså, Jag såg inte bra ut verkligen Jag var liksom svullen, jag var informerad Jag hade inte tappat så mycket jag skulle Jag samlade på mig jättemycket vätska Jag var jättestressad för jag visste att jag inte såg tillräckligt bra ut förstår där, och det har inget problem med att min placeringar, eller att man bedömer ner min fysik, för det ser jag inte som mig själv, utan det är bara liksom min precision att jag vet att jag kunde gjort det bättre. Jag jag. Så, det har inget ändå med mig att göra. Det tycker jag ändå är så här: bara, det är ganska duktig på att skilja på två olika saker. Mm. Det jag, vet jag inte om alla är, jag, men. Jag, jag tror inte det är så lätt för alla. Jag menar, det är bara att kolla på. Om du lägger, nu pratar vi om till och med världsstjärnor. Du kan liksom lägga bilder på någon världsstjärna i klassisk fysik eller mänsk fysik så ser du en miljon liksom, tangent, De Har du inga ben eller har inga armar? du inga arvar? Den kritiken har, vet jag att den är jobbig för många för även om de inte ens borde bry sig. Så, så tror jag när du blir bedömt för ditt utseende så tror jag att det kan vara väldigt jobbigt för en del människor. tröma jag tror att mm. du är veteran i branschen här, Så du bara vet hur saker och ting går till men det... <laughs> I wish Jag är inte så känslig alltså, Jag är verkligen inte känslig över Hur jag ser ut liksom. för att jag, nej, men ändå, jag tror ändå Många som har byggt upp den här Så När man tränat så länge på gym Och tränat så länge Så har man ändå så bra självsikt i sin fysik liksom. Och mm. känner att så här, bara, okay, men jag har ändå koll på min fysik och jag vet hur den ser ut nu liksom. Och det är inga mm. konstigheter i sig liksom. du är ju men, jättebra att du är men Jag tänkte lyfta upp en grej som jag tycker är jättebra uh, med dig och det du har gjort. Det är att du är ändå en av få aktiva atleter skulle jag nu placera dig som i, i, i det facket som också mm. kontinuerligt har, har producerat mycket content som många faktiskt gillar och eh, blir underhållna av och, och du de gångerna vi har pratat så har du varit väldigt liksom, intresserad och nyfiken på att göra mer grejer gällande annorlunda grejer intresserad av att samarbeta med andra kreatörer och så vidare. Hur liksom vart startade hela den grejen ifrån? Och vart, vad, vad, vad var din inspiration och vad var anledningen bakom? Jag började blogga för jättelänge sen. Alltså jag började blogga när jag gick, tror jag, i åttan kanske. Och det blev populärt med blogg för det var det som kom upp då alla läste olika bloggar. Det var det som var grejen. Så då startade jag min fitnessblogg. och sen så gjorde jag också lite videos och la upp det via Vimeo. Yeah. Bloggen Och sen så började jag Mer och mer videos Och sen så någonstans där så kom Youtube Och det blev mer populärt med Youtube Och så insåg yeah. jag att jag har dyslexi Och jag tar ju 500 år för mig att skriva en blogginlägg Så då är det mycket smart Om jag börjar göra video istället Smidigt Så, då, ja, så att typ 2013 Så börjar jag Bara egentligen med YouTube Och då var det direkt För då hade jag kommit in på vad det ettan Eller ja ettan gymnasiumet Och skaffade och M&Sports kom till stan och öppnade Så då gick jag ju dit och sa att Hej jag måste bli Coachad av någon här inne För mm. jag vill göra med fitness Och det var, när, det var 2014 faktiskt Det var början 2014 för då var jag 2014 i eh, Göteborg. För det var här då. Så då var jag kolla yeah. på Lucia-bokalen. Och så stod jag Kristin Winnegård. Och så kände... Så har jag kontakter som kände henne. Så då fick jag träffa henne på en fika. Efter den tävlingen i december. Och då så bestämde jag mig att jag ska göra bikini-fitness. Mm. Jag ska starta med det här. Så då så gick jag till dem också att... Hej, ni måste hjälpa mig. För att jag ska börja med bikini-fitness. Så att där började... Mm. Allting. Och då gjorde jag Youtube med allt det från början. Okej okay, allihopa, jag ska börja med bikini-vittnes här. Så att nu <laughs> kör vi. Fan vad kul. Det är ändå jävligt länge sedan alldeles du Det Mm. För, för du vet, det är ju ungefär den tiden hela de här plattformarna sakta sakta började ta fart. Jag visste faktiskt inte att du var så tidig med, med din kanal. Nej, så 2014 då stod jag med Akurahim och eh, alla där på BMR Angels och väntade i long line för att få en shaker med BMR-loggan på. Ja. För den klarade vita med vinglarna på. Så det var liksom min så här... Ja, jag det, såg länge och väntade jag det. där Det har ju det ganska stått i samma kö där För att Du <laughs> ja, vill jag också ha mer bmr med ängla vingar Ja, ja. kanske inte shaker <laughs> Utan det, det fanns en <laughs> Folk att ta kort med den på den tiden Så det är så här, ja. Men, men det, det var Alltså jag, jag minns ju fitnessfestivalen När du säger att jag var i Göteborg det var något helt mm. annorlunda. Jag trodde, ah, ah. Fan, vad häftigt och mäktigt det var. Det var ju Det var liksom. Vi hade liksom alltid proffs där. Du vet, jag, jag gick in på den här mässan första gången och bara jag visste inte vad jag skulle mötas av. Sen mm. när jag kom därifrån så hade jag en sopsäck med smakprover liksom. Och, yeah. och jag hade träffat alla mina idoler och jag, jag hade... Jag var på Lucia-pokalen för första gången och fick se liksom bodybuilding och känna doften av spraytän och se de här männen som står där i alldeles små byxor och bara visa musklerna. Och sen, precis som Alice så fastnade mm. vi där och jag tror att vi, vi kanske satt i publiken båda två där och liksom tänkte samma sak. <laughs> att det här, det här ska man syssla med. Ja. Så det är egentligen från 2014 där och sen så gick jag på varenda tävling som gick efter det. Då besökte jag alla tävlingar. Så jag såg ju när Samantha Gärring körde junior SM. Och när Frida Pålsson, exakt. När hon var där också. Jag tog ju bilder med alla dem. Så jag har massa bilder med alla dem. När Samantha är jätteliten där och så. Och var helt liksom mest med gick på varenda tävling och tvingade med alla. Jag tvingade hela min familj att åka ner till mig med Kuln och vara på Fibot så att jag kunde springa ner på Fibot och ta kort med Tara Back och alla andra mm. coola atleter som var väldigt aktiva då. Så ja. att eh, så då bestämde ja, men, jag mig 2014 där. Att nu, nu ska jag köra den här resan. Här hur, hur ser ambitionerna och planerna ut med hela skapandet då, i samband med din liksom, fitnessresa? Eh, då så faktiskt så körde jag bara igång Alltså jag började bara lägga upp videos Jag, det bra, började bli populärt på Eaterna dig. Och jag hade fått mina första kostscheman då av Min coach där på MM ja. Så att jag var ju full gång liksom. Och så mitt första mål blev ju där Att jag körde en testdiet Eller jag körde som en riktig bikini fittnes Och så gjorde jag balen då så balen i gymnasiet hade jag som min första mm. Så då fick mm. man följa med på den resan Och sen så skapade jag koncept då På den tiden om måndagsvloggen Så lade jag alltid ut måndagsvloggen Så mm. hade jag sedan då En gång i veckan så gjorde jag Egentligen en vlogg När man fick följa med om Kost och träning Och allt där runt omkring Coolt, men Tycker du skapandet på något sätt är också ett sätt för dig att inspirera andra? Eller är det bara ditt sätt att uttrycka dig, oavsett vad, vilken effekt det har på andra? Eh, det Båda två. Alltså, jag tycker det är roligt att dokumentera. För nu, nu är det väldigt roligt att komma tillbaka på alltså, vad la jag la ut liksom i början. Och jag har allt ah. dokumenterat med resor och med vad jag har gjort. Så det är ett väldigt roligt sätt att ha allt dokumenterat. Men det är också väldigt roligt att då får inspirera andra och det var inte på den tiden 2014 var det inte jättemånga inom bikini fitness som kanske gjorde youtube i Sverige mm. och då någonstans så kanske jag blev en av ja, då var det lite lättare för då kunde man ju vara en av hundra liksom alltså verkligen så wow. som gjorde det och då kunde jag ändå nå ut och det är en väldigt roligt för det är många tjejer som kommit fram till mig och liksom om ah, jag hittade in i bikini fitness för att jag fick upp dig som youtube kanal svensk liksom om bikini yeah. fitness och fina tävlingar som du har gjort där och blev inspirerad på att jag skulle göra samma sak så det är mm. skoligt Nej är, jag tycker det, det, för min del det är roligast att kunna, ja, men ge tillbaka till andra, inspirera andra och sen medan man samtidigt har kul liksom. Men om, om det man lägger ut hjälper någon på något sätt eh, tycker jag det är liksom det, det högsta vinsten för mig. Sen, sen på tanke på det du sa, när jag, när jag räknar, det, det, är typ, jag skulle säga, det är typ max tio personer i den här branschen som aktivt youtubar. Mm. Inklusi, inklusive dig och mig. Och det är många som försöker, men ja. det, det, liksom, det fastnar inte. Och folk förstår liksom inte hur mycket arbete det ligger bakom att faktiskt vara hängiven och göra sociala medier, framförallt Youtube som är det mest krävande av det. och Ja, jag... Ja, det var kort, ja, ja. Ja, jag sitter ju som, det låter som att jag försöker liksom, er mycket här, men jag sitter som en fan av er båda YouTube kanaler som liksom, följer er båda och gjort ganska länge och som nörd i sporten så är det väl ett privilegium att liksom, kunna ha det för allt och alla och, liksom, Tittar man på liksom, för att prata mer om Allis så jag kan prata om Askan annan gång um, Alis har ju väldigt mycket Värdefull information för unga tjejer som vill in i branschen som vill in i bikini-fitness för det finns liksom hur man tävlar hur gör man bikini-fitness posering, hur är klackgång för de här sakerna är så svårt och det, är så liksom, det krävs så mycket mer arbete för att få det naturligt och självklart på scenen, så att Alice Youtube-kanal är så värdefull för unga tjejer som vill in i sporten tycker mm. jag jag gjorde mycket. Förr hade jag en så whiteboard-tavla som jag verkligen målar upp väldigt många punkter och gick igenom alla punkter, hur jag har mått på alla de här sakerna och vad som har hänt och varför jag sänker kosten och förklarar väldigt mycket runt omkring. Och det är någonting som jag har vet gå tillbaka till mer, för ibland så känner jag att jag vill... Ändå att man ska få med sig någonting verkligen när man kollar på videoserna. Och det vill jag också när jag kollar på videos på Youtube. Då vill jag känna att jag vill lära mig någonting. Och det är bäst ibland det är man bara underhållen. Men ändå även om man bara underhållen, att man får med sig någon Kulvarka. typ av lärdom eller någon typ av självboost eller något man kan tänka på till nästa Mm -mm. Jag tror också Någonting som har eh, som du har varit bra på Från början du har, Och det trendar nu Och du var nog jättetidig med det Det är ju att vara väldigt äkta Autentisk Det är inte så Det är, inte dyr produktion, det är verkligen you get what you see. You see, you get what you see liksom. Det här är jag Det här är min ja. egen handkamera Det är knappt redigerat Och det är ju precis det som trendar nu För folk är ju så trötta på allt som är överproducerat och det tror jag också blir någon form av, du vet så här, äkthetsstämpel. Att jag, jag, jag spelar inte någon teater, det här är jag och min kamera, du vet så här. Eh, Och det tror jag är många som, som diggar faktiskt att, att man kör på det styrket. Mm. Så jag hade ju väldigt bra, för jag pluggade i Linköping i tre år till fysioterapeut, sjukgymnast. Och då var det verkligen de åren jag satsade absolut mest på allting inom den här sporten. Och det var verkligen upplagt ja. i livet för mig. Att bara då. Då vaknade jag i min lilla etta. Alltså jag hade liksom tre steg till mitt kylskå. Uh. Och där eh, bodde jag. Så då liksom satt man på kameran varje morgon. När man bara klickade ur sängen. Ja. Och bara. Hej loppa det är en dag. Nu ska jag ut och vandra här. Jag ska samla lite steg. Eh, vi ses när jag kommer in på min frukost. Alltså det var, väldigt, det var en väldigt fin tid. Att kunna göra allting på. Allting ja, ja. klappade väldigt bra. Och ja, då kunde man verkligen vara. Ja bara som man är mm. Ja, men sen också så här när man väl har blivit van med att dela med sig av sin vardag eller vad man nu vill dela med sig så att det blir på rutin då blir mm. det också mycket lättare än att man blir hattig i det, för att när du väl är konsekvent med att skapa och, och vad heter det dela med dig så blir det också mycket lättare att hålla upp den här kontinuiteten jag, jag har ju senaste veckorna har jag gått över mer och mer till att streama på Youtube och på Twitch. Mm. Eh, och då, då blir det verkligen ofiltrerat. Liksom, då är det så här, nu ska jag käka och sen ska jag träna då kan jag vara uppe på streamen i typ två, tre timmar. Eh, och då blir det också en interaktion på ett helt annat sätt med de som tar sig tid att titta. Liksom. Ja, för det mm. tycker du att i det skulle det bli roligare format att göra det så? Just nu tycker jag det är lite roligt för att det, är liksom, det är så raw. Alltså det är liksom inga redigeringar, mm. det är inget som klipps bort även om det hoppar ut en grodhermönster mm. så där. Så är det, tid, det det kräver ju tid och folk ställer ju frågor och du, måste, du behöver ju svara dem för att de är ju där av en anledning för att de är ställa en fråga eller under, bli underhållna. Men, men det, det har varit jävligt kul att streama. Ja, för det där tänker jag så här, okej, okay, men om jag skulle göra det, vem skulle kolla och när skulle de andra människorna ha tid att sitta och, och kolla på du, mig jag, live just där då? Jag, jag tänkte också <här> så, men det är någon, det är, du vet, det är dagens kids annorlunda. Jag, att jag är ändå dum ja. så gammal som Så det är folk som tycker att det är kul. Om de, om de finner ett värde i det, så klart. Ja, för att det, alltså det har ändå varit en väldigt rolig idé, För då kan man ändå liksom interagera direkt med dem. Och då tar ja. det också, även om du säger att det tar mycket tid, så tar det också väldigt mycket tid. För jag redigerar exempelvis mina videos själv, och att gå, gå igenom ja. allt material och redigera och klippa och det tar också väldigt lång tid ja. så att bara kunna interagera direkt, är också ett väldigt roligt koncept. Ja, men... Det var kul, vi gjorde ju en, en video, och, vänta, vänta, tisdagen efter NPC-helgen mm. så körde vi en riktigt hård benpass med Martin Gunander från Kalmar. Så det var jag han som tränade all-in, en veteran mot en ung kille som på väg upp. Så Vem vann? Vem vann? Jag, tyck, jag skulle säga att jag gav honom en match. Han ja, är ju ändå ung. Ja. Ja, ja. Jag tog men, det. men han var bra, han var grym. Alltså. Men sen hade vi Gibbe som hjälpte oss med hela mm. alltså, appen. och läste frågorna också. Så svistade liksom att med träningen. Så det blev, eftersom vi tog träningen på väldigt stort allvar. Och Martin var ju väldigt skittaggad för att filma med Och jag visste att han var stark så jag behövde ta i. Så det blev så pass <laughs> äkta. Mm. så jag tror folk diggade det och, och det blev faktiskt chock, chock, chock för mig hur många som tittade live. för att det var den första liven någonsin vi hade gjort så det var, vi hypade ju det såklart innan <laughs> vi, mm. vi, måste man göra men bara spontana Instagram-lives har ju väldigt stort värde också. Att göra en intervju ah. med, och bara snacka skit med någon och låta ah. folk lyssna in på det. Jag tror att precis som du säger, allting som är rå idag är det som är bäst. Det här för, förproducerade, överproducerade kan ibland bli liksom att eld lite för kråkade ibland tror jag. Du vet folk älskar det här att få se det? Real shit. Ja, ja, ja. Mm. Det är därför till exempel nu. Uh, nu är jag lite nördigt det här för jag tycker det är kul, det är därför Twitch och Kik betalar kreatörerna per timme som du är live mm. för att de, de vill ju att du ska uh, liksom spendera tid där uh, och nu är träningen ganska, det är relativt nytt i streamformat men det kommer mm. mer och mer Ja, för jag har sett mer att det är med folk reagerar på videos när man liksom kör Twitch ja, och mycket annat som bara bank. hänger liksom inne Uh -huh. Uh -huh. Jag skulle säga att majoriteten av de seriöst streamar så sp spelar ju de spel. Alltså du uh, mm. någon form av e-sport. Uh -huh. e e e uh, men mm. jag har också sett alltså, folk som tränar eller ska köra ett styrkepass eller bänkpresspass, whatever. Så liksom. uh, so so det är någonting som uh, du får fundera över sen. Ja, för det finns många... Plattformarna expanderar ju för när vi som kom upp då så var det ju Youtube och hade man Instagram. Ja. Och ja, ja. nu är det ju många, många fler plattformar. Och efter 2020 ja, ja. så tycker jag att det exploderar också med folk som ska göra content. Och... Ja, ja. Nu vill det, alla ha så bra content Och så fint content Och då blir ja. jag så här, ibland ska man göra jättefint content Då går man nästan lite utanför din comfort zone Om ja, typ ja. vad man postar Så det blir inte riktigt bra ändå Alltså det är svårt det där att hitta i den djungeln vad man ja, känner sig ja, egentligen ja. bekväm med För att ska testa något nytt och så Ja, Men det är som ni säger, att man ska egentligen bara alltid vara sig själv helt själv. och hållet ja. Men det är ju också... En värld som verkligen har exploderat på nätet. Och det är svårt att veta ibland hur, vad, vad man ska posta där och inte. Det är Jag tror ändå i längden så vinner man att bara vara sig själv och, och göra det man tror på och, och förhoppningsvis addera det värde till någon. Sen det här mm. överproducerade, förstår du hur dyrt och krävande det är att vara kontinuerlig med det? Det är därför det inte håller i längden heller. Att, att allt ska vara så att det finns ju ingen perfekt liv eller perfekt värld allt är ju liksom eh, allt bör vara ofiltrerat tror jag för att det ska vara hållbart 100. så är det men eh, åter till dig vad är planerna när det kommer till tävlande och så eh, liksom vi säger närmaste sex månaderna ja Abbe vad säger du vad är planerna för mig Negra. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra med sex månader? Nej, men så här är det. Jag har ju faktiskt haft en liten konversation med dig Abbe, om eh, om vad jag ska göra och vi har ju börjat lite smått med, då, med kosten och träningen. Mm. Och, så vi har ju snackat en del om ja om en PC om SPFF, om tävlingssatsningar. Och vad som skulle kunna passa, vad som inte skulle kunna passa. Så att jag har haft en dialog här med dig. Och vi eh, har väl båda lite fram och tillbaka. Men vi känner också kanske att bägget är lite taggade på att bara, nu rivstartar man. Nu får fan bara börja på en diet och så kör vi. För annars kommer man alltid gå de här velande tankarna. Och det är ja. de här velande tankarna som startade mycket då efter min tick så, så som jag ville 20. 22 Och mm. som med mycket annat Så då blir, får man reality check Om att det är ganska tufft efteråt Och man ska återhämta sig Och man ska må bra Och det är många faktorer runt omkring Men man kan ju inte heller alltid Gå och hålla på med det Utan man måste bara Köra Bara mm. våga Också ja, så, så, så, så som om jag talar för det nu Alltså Planen som jag har haft och som jag har tänkt nu är att vi ska liksom komma igång med kosten och liksom sätta den. Och sen så vill jag liksom... För att jag är av åsikten att Alice har ju den lucken, Alice har ju den fysiken väldigt mycket. Så att det handlar väldigt mycket bara om att ställa henne på scen. Mm. Och kan vi liksom ställa henne i den bästa Alice på scen någonsin så tror jag att det kommer gå väldigt bra. Och tanken är att börja dieta och hellre vara i så bra fas att man kan välja vilken tävling man vill göra. Och det värsta som kan hända är att man bara tar en diet break eller liksom stannar av lite i dieten, äter på lite och sen dietar vidare för att liksom hamna på rätt plats och rätt plan. Sen vilken tävling, vilket förbund, vad vi gör, det får vi se. Men jag är av åsikten att upp på scenen, tävla, placera, få feedback och liksom bara lära sig av det och fortsätta tävla vidare. Det, det är det min låter exakt. det är bra. Att, du vara i, <laughs> Att vara i slag. Mm. Det som är fördelen att det finns ju faktiskt väldigt många tävlingar att välja på. Så att Om man slag, är kollektivt för Sverige. Ja, men man ska tävla mm. utanför Sverige. <laughs> Ja, också ja, precis. Nej, men jag, jag, tror fall, jag tror inte man ska begränsa sig så mycket eftersom... Menar, om du åker till Bali och stannar en och en halv månad så borde det inte vara inte så stort problem att åka till Polen och tävla. Nej, faktiskt inte. Nej, exakt. Men, men hur som helst, jag tycker det var jättekul att catcha upp med dig. Även om vi hansnackar lite på NPC och vi har ett pågående videoprojekt så var det kul att prata liksom lite mer in-depth som det heter. ja Det var, det var kul ja. att du i alla fall hade lite tid för oss även om du valde att sidosäka. Var 40 <laughs> oh, alltså ibland är det så för mig själv när jag väl planerat någonting. Men ni... Som sagt, askan är hungrig idag. Jag var väldigt mätt för två dagar sedan kan jag säga. Det var på gränsen där. Så den Youtube-videon kommer nog bli riktigt, riktigt bra. Så den får ni jag inte missa. Ursäkta, ursäkta, ursäkta. Men det får bli, det får bli slutordet för jag har en liten måltid kvar. Sen ska jag lägga mig i tid så till. fett. All right. Det bäst. Mark.